«Тринадцять доларів за метр? Домовлялися п'ятнадцять. П'ятнадцять багато, це ж не центр міста. Довго сперечалися. Фірмач, не питаючи дозволу, закурив сигарету. Він взяв на столі чистий аркуш паперу, дістав з кишені ручку, написав на ній цифру – дві тисячі, а після неї знак доларовий американського долара. Сказав, ну то що? Тринадцять?» І посунув в аркушах до Олега, тицьнув пальцем у аркуш. Відтак у Олега. Орендар пропонував дві тисячі доларів особисто йому. Орендоване приміщення – 300 квадратних метрів. Отже, фірмач Вобін на дві тисячі виграє 600 доларів на місяць. 7200 на рік. Договір на п'ять років. Отже, 36 тисяч мінус дві. Ось так воно все і відбувається. Так і наживаються на свободі. Обдемокрачують до нитки народ. Мав би зважити хоч на те, що це храм Але яка там святість? Захланність і зверодіння Їм однаково Купувати чорта чи ангела Продавати бензин чи дух святий Олег порвав попірця і вкинув до кошика Фірмач ще щось сказав, здається, погрозливе І пішов Олег довго не міг взятися до читання Обурення переповнило його І чомусь крутились на мислі дві тисячі доларів Сума не мала Вистачило б, продавши двадцять першу, купити бодай нову Таврію, бо Волга вже стара, на ремонт тратиш більше, ніж в'їдеш на ній. І воно розпишався сам перед собою, що вистояв, не продався, хоч гроші дуже потрібні. Увечері він розкаже про це Марії. Вона завжди у своїй наївності і правоті була для нього ніби дзеркалом, яке міг дивитися з чистою совістю, відчував. Відтепер те дзеркало стало глибше». Втомившись від паперів, серед яких більша половина було непотрібних, згадалося, як у перший день роботи заступником прийшов з папером, адресованим з міністерства за підписом міністра до Тодося Панасовича, і запитав, що з цим папером робити. Той прочитав, і з невластивою йому грубістю сказав «Порвіть і викиньте к свиням-собачим». Олег здивувався, прийшов до себе і довго вчитувався в папір, і врешті вирішив, що директор підказав йому найпевніше рішення – Погодитися на висловлену пропозицію, влізти у важку і неспасену справу, написати відмову, накликати високий гнів, краще вдати, що того папера не було, загубився. Вирішив трохи перепочити і взяв газетні вирізки. Першим був лист, як називають такі листи, громадськості. Кільканадцять чоловік зверталися до міськради за питанням, коли буде відбудовано собор на території заповідника. Олег відкинувся на спинку крісла. Думав, передумав, що знає про Собор. Про Лавру взагалі. Грався з собою, любив це, мов би, то читає лекції студентам. Лавра найбільша святиня народу. Тут конденсувався, гартувався його дух. Вона була воднораз військовою фортецею і фортецею духу. З неї, неначе коло по воді, поширювалася наука. Тут були започатковані українське малярство, література. Історіографії Ті кола сягнули далеко Найперше на північ і схід І там почали виникати копії подібних будівель І туди їхали лаврські подвижники-мудреці Несли слово Боже, світло науки Відтак звідти виникла і загроза Ворог намагався проникнути через стіни Батиї, Боголюбські, довгорукі І через щілини в душах Розвіяти дух вже коли було сплюндровано козаччину, знищено Гетьманщину, лавра довго опиралася, але врешті скурали її. Одначе українці насамперед простіше ще довго йшли до неї помолитися своєму Богові, помолитися своїм іконам, просити помочі на визволення. Ті, хто захопив Лавру і зруйнував її, вивезли з неї всі коштовності і потім всіляко ухилялися, аби ті бані та хрести не вознеслися знову у голубе небо. Коли ж врешті домагання місцевого люду проникло в пресу, залунало церковним на сполох дзвоном. Довго не відпускали коштів на відбудову, а потім надали дозвіл на її возведення невігласа. І вони, не провівши ніяких розвідок, наукових, архітектурних вислідів, почали бити в старі фундаменти палі, подібно до того, як б'ють на болоті чи піщузі призведені будинки в кліток». Лаврські працівники і всі, кому була дорога українська святиня, запротестували, доводячи, що в такий спосіб будуть поруйновані давні поховання під Лаврою, могили корифеїв науки та культури,